Прекрасна сирена Ірена Літня жінка в чорній сукні, худа й висока, на вигляд дуже старовинна. Дружина відомого терапевта, професора Маркевича, тихо підійшла до дверей дочиної кімнати й постукала. — Іріна, тобі можна? — півголосом спитала вона, відхиляючи до кімнати двері. Тиша у помешканні була майже абсолютна. Прийом у професора кінчався. Та й кабінет його містився зразу коло парадних дверей, у протилежному кінці до їдальні, де горіла лямпа під широким матерчатим абажуром, що давав світло тільки на стіл і вузьку просторінь коло нього. Дубові стільці по підстінню здавалися темними, кам'яними. Картини, копії з Айвазовського –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 щоб не вихолоджувати доченого покою, де температура завжди була на 5 ступнів вища, ніж у цілому помешканні. Ірен любила тепло, власне органічно не могла терпіти холоду. Тим-то для її грубки встановлено спеціальну норму палива. Ірен напівлежала на совці і читала, не підводячи від книжки очей. Мати сіла поруч і промовила по-російськи – «Вже незабаром восьма». «Ну?» – спитала Ірен, дочитуючи речення. «І сьогодні четвер». «Так, знаю», – сказала Ірен, відсуваючи книжку. «Мамо, ти хвилюєшся більше за мене?» е, «Ну», – улеслово промовила мати. «Але мене це трохи дивує. Він буває в нас уже півроку. Я знаю, що ти проти нього нічого не маєш, власне».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 Це, може, через рік буде. Хоч і через два. Яка ти примітивна, мамо. Я бажаю тобі добра. А потім помешкання. Цей об'єднаний житлокооп хоче нас ущільнити. Кімната, яку ми призначили Юрію Олександровичу під загрозою, може запропонувати йому перебратись до нас тим часом? Кімнату тим часом можна заселити якоюсь родичкою чи кимось іншим.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 Синя шаївотова спідниця і біла англійська ковточка надають їй поставі стрункости інтимностей. Пофарбований в яснородуватий колір волосся хай лишиться трохи розкуйовджене, Така недбалість посвідчить за простоту й товариськість взаємин. Треба тільки напахтитись тонко й різко, бо пахощі підкреслюють тіло, стелють до нього непереможно принадний шлях. Вони створюють безпосередній, слива духовний, але любовний зв'язок між тілом, що вилучає їх, і тілом, що вдихує. Обовивають чуття м'якими і теплими маревами, дають спізнати любовну мрію, як витончену й далеку реальність. Вона засвітила лямпу при туалеті з потрійним дзеркалом, а лямпу під совкою зразу ж погасила – Ради вигоду й зручності, в її кімнаті кожної меблі, що могла бути ввечері потрібна, в тій чи іншій формі прироблено електричну лямпку – колосовки, туалету, дзеркальної шафи, ліжка, закритого параваном у східні розводи. Не згадуючи вже зависячу лямпу в формі блідорожевого ліхтаря, Тайрен ніколи не дозволяла двом лямпкам заразом горіти – бо на повну міру перебрала від матері крайню ощадливість, відповідно перевтіливши її в приємну акуратність. Затишний і теплий порядок був у її хаті, де вона сама й прибирала. Попіл з її цигарки ніколи не падав інде, крім мушлі попільниці. Навіть панувала якась внутрішня стрункість у безладді на етажерці з безділлям, де стояла дрібна старовина, навіть маленькі хінські бовванці – та чудернацькі гіндуські божества. Поруч, на спеціальному столику, вишикувано тринадцятеро білих слонів від чималого, з дециметр заввишки вишки, кінчаючи крихітним, як півмізинця. «От і все гаразд», – подумала Ірен, пильно оглянувши себе в дзеркало. «На тридцятому році свого життя, завдяки високій організованості своєї вдачі, Завдяки розважливості, що керувала неушкоджуючи її чималими жіночими пристрастями, вона була в розквіті своєї принади. Через три-п'ять років вона неминуче мусила погладшати, але зараз повнота була їй тільки за окрасу. Починала свою молодість Ірен із сентиментальної, гарнюньої й випащеної панночки, закоханої в ставного підпоручника і зарученої з ним за всіма приписами релігії та звичаїв. І коли року 1919-го підпоручник цей мусів забиратися з добровільчим військом десь далі від нареченої і української землі, Ірен заприсяглася не бувати в жодному товаристві, не знати жодних розваг, не знати посмішки, аж поки він не повернеться. Цілий рік вона витримала цю страшну обітницю, противну основним нахилам її темпераменту, а потім за якийсь тиждень зійшлася з одним здоровим і хитромудрим хлопцем, який без певного минулого, але з цілком певними намірами взявся працювати в постачанні. Іран промандрувала з ним два роки по всяких усюдах – по селах і містах, де кидано її коханця, що тримав свою милу, не грабуючи способами в теплі й великих на той час достатках. Коли ж кінець кінцем цього пройду розстріляно за вироком рев трибуналу, Ірен не вельми за ним пошкодувала, кочове життя їй набридло, й однаково не показувало надалі перспектив, тож і визнала вона і доречне знову пристати до батьківського дому голодного і холодного за військового комунізму, а тепер збадьорілого й підлатаного в перших подихах неби. Прикрих спогадів про це мандрівництво в Ірен не лишилося. Свій вчинок вона цілком виправдовувала молодістю та обставинами і була навіть певна, що теж віддала Данину революції. Незважаючи на всі пригоди, вона вернулась врівноваженою, досвідченою жінкою – що тільки зовні зберегла подібність із колишньою ажурною панною. Пригоди вплинули на неї позитивно. Вони розвинули її, усталили, а разом з тим вона й репутації своєї не втратила, бо мати зуміла зберегти дочину таємницю, прикривши її правдоподібною версією про гостювання в тітки аж у Сибіру. Де, казала вона, не почувалось голоду, і молодій дівчині безпечніше було прожити лихоліття. Ірен дуже легко могла підтримувати цю казку, бо хвилі постачання носили її і по Сибіру. Навіть батько її, професор, якого мати на поводку водила, не міг би точно відповісти, що саме було ці три роки з його любою Ірою. А в інтимних розмовах з матір'ю вся ця історія фігурувала під делікатною назвою «Першого заміща». Потім того ще одна пригода трапилася Ірен – але про неї сама мати тільки невиразно могла здогадуватись. У кімнаті, що тепер призначалась Юрієві Олександровичу Славенку, жив років зодва тому якийсь студент-медик. З він вибрався. Тим часом професор Маркевич відпустив останнього хворого, скинув халата і в останнє вимив руки. Потім узяв зі столу слугову трубку, машинально поклав її в жилетну кишеню, лишивши розкидом на столі шматки паперу, картки, де записував хворих та співдесятка олівців, якими писав рецепти. І підійшов до шеренги україн-лісівських засклених шав, що стояли з книжками по-під стіною. Тут він постояв з хвилину, замислившись, але зрештою махнув рукою і весело вийшов з кабінету. Вперед вітальні – Покоївка підтирала після пацієнтів підлогу, і професор ідучи озвався до неї. «Ну що, кінчили Палагії, Чудово!» В їдальні вже кипів і булькав самовар. Ірена вийшла своєї кімнати і розставляла на столі чайне накриття, бо зазвичай професорського дому вечірній чай був у обов'язках молодої господині. «Добрий вечір, мої любі!» – сказав професор сяючи. «Мої хороші, якся маємо, га? Чудово, чудово!» Він поцілував руку дружині, що поцілувала його в голову, і навпаки. Руку йому поцілувала дочка, а він її в скроню. Це теж був обов'язковий ритуал, що повторювався щоразу, вранці й увечері, коли професор з'являвся в родинному колі. А ще він пригорнув дочку до себе і знову захоплено спитав. Якся має мою Русю, моє те серденько. О, ти виглядаєш чудово. Старший син його загинув ще на імперіалістичній війні. Другий син, захопившись ідеєю поновлення Росії, був забитий під Києвом 1919 року. І тепер дочка лишалася єдиним нащадком професора, єдиною метою його батьківського захоплення. Дякую, тато. Відповіла Ірен «Ну, чаю, чаю!» Скрикнув професор «Ірусь, усе на місці!» Чай був улюбленим напоєм професора І, власне, єдиною його розвагою Обідати йому за справами доводилось завжди похабцем А ввечері він міг порозкошувати коло столу Випиваючи, як правило, чотири шклянки чаю До того ж конча гарячого для цього на таці стояв чепурний кошик з десятком вуглин, які підкидалися щепцями в самовар, щоб підтримати його в стані кипіння. «Зараз прийде Юрій Олександрович», – позвалася мати. «Зачекай, Степане Григоровичу, хвилину!» «Юрій Олександрович, о, давно не бачив! Чудовий розмовник!» – сказав професор. «Що за голова? Блискучий розум? Але...» «Ірусю, золотко моє, доглянь самовара, щоб не прохолов!» Справді, за якусь хвилину пролунав дзвінок І з'явився Юрій Олександрович Славенко Високий, чорнявий молодик, рівно зачісаний, з довгастим енергійним обличчям Він привітався, поцілував жінкам руки, а професорову руку міцно потиснув Оселач. скрикнув Степан Григорович «Чудово! Зараз питимемо чай!» «Сідайте, прошу вас!» «Чай у вашому домі, професоре, стоїть поза всякою конкуренцією», – сказав Славенко. «Він незрівняний своїм ароматом і прозорістю. Безперечно, господиня знає секрет», – додав він, глянувши на Ірен. «Вдома я про такий чай не можу навіть мріяти. Моя рабиня частує мене таким пілом, від якого, зрештою, можна дістати перекруту кишкового». Засміявся професор. «Та, мабуть, ще й холодним». «Це не вигода холостяцького життя», – зауважила мати. «Мамо, присунь мені цукор», – з притиском сказала Ірен. «Прошу, Юрію Олександровичу». «Дякую», – промовив той, беручи шклянку. «А надто зараз не відмовлююсь від шклянки гарного чаю. У мене справді в горлі пересохло». «Ви після лекції?» Спитала Ірен. «Прошу, тато!» «Ірусь, ти молодець у мене!» Сказав професор. «Ні, де там?» Відповів Славенко. «Власне, є таке з лекції, але уявіть собі, з лекції українізації!» «Невже!» Здивовано скрикнув професор. «Яке безглуздя!» Сказала мати. «Це ж заваджає вашій роботі!» «Уже три місяці!» Сказав Славенко. «Не заздрю вам», – сказала Ірен. «Я сам собі не заздрю», – сміючись промовив Славенко. «Але що поробиш? Я підходжу до цієї справи цілком розумово. Треба ж було колись вивчати політграмоту, яка, звичайно, і для мене особисто, і для біологічної хемії абсолютно не потрібна. Тепер українська мова, і я не певен, чи задля громадської користи нам не доведеться вивчати, наприклад, куховарської справи». «Коли всі куховарки керуватимуть державою», – сказала Ірен. «А тож, ви цілком мене зрозуміли. Проблема куховарки стоїть у нас дуже гостро. Зрештою, зовсім природна річ. Живемо ми неминуче в певних обставинах, і цим обставинам мусимо щось сплачувати». «Марусю», – раптом звернувся професор до дружини, – «я забув тобі серденько сказати». «На нас близько тисячі карбованців прибуткового податку наклали!» «То це треба негайно опротестувати!» – півголосом промовила вона. «Я не маю найменшого сумніву, – вів далі Славенко, – що найближчого часу, принаймні в науковій галузі, мовна проблема буде радикально розв'язана. Це дуже дивно, але мусимо визнати, що після кількох століть розвою – Зараз для нас, учених, середньовіччя з єдиною латинською мовою є поступовий ідеал. Звичайно, ми повинні прагнути до нової, простої і сконденсованої мови, яка відповідала б нашим розумовим потребам. Сучасні мови, в тому числі і наша російська, занадто зіпсовані літературою, занадто переобтяжені синонімами, неприпущенними в науковій роботі. «Есперанто мене дуже цікавить, і я вже добре засвоїв його». За разом з українською мовою Я проти есперанто Заявив професор Ірусь, ще шкляночку Але це зрештою неможливе, професоре. Ви повинні мене зрозуміти В своїй галузі я майже нічого не маю російською мовою Я мусив вивчати німецьку, англійську і французьку Торік на замовлення шовктреста Я опрацював деякі питання з шовківництва І мусив вивчати ще й італійську «Ви бачите, як нас душать, сказала мати. «Тисячу карбованців податку! Тисячу карбованців!» Юрій Олександрович увічливо посміхнувся. «Так, це велика прикрість», – промовив він до матері. «Ще більша, може, прикрість те, що певна матеріальна забезпеченість зробилася в нас невід'ємною прикметою – Моїчи якихось зайвих 500 карбованців, здобутих до того ж чесною працею. Починаєш незручно себе почувати, починаєш таїтися з цим своїм невеличким достатком. Ми ще не вижили психології військового комунізму. Ми одягаємось, наприклад, гірше, ніж могли подягатися, селкуємось якнайскромніше встаткуватися і щороку прибіднюємось. Пристойне вбрання вважається в нас за непристойну розкіш. Я знаю багатьох, хто й досі ще не виліз із жахливої толстовки. «Бо кожен ледер має право крикнути тобі «То не сказала мати. «В соціалістичній країні панує психологія жебраків», – зауважила Ірен. «Ви хочете щось сказати, професоре? спитав Славенко. «То дивіться, ваш чай уже зовсім прохолов». Після першої шклянки, швидко випитої, професор зробив перепочинок, копирсався в зубах, посміхався, бурмотів чудово і переходив у грайливий настрій. І все таки, незважаючи на ці прикрості нашої доби, вів Славенко, я мушу категорично висловитись за неї. Він хоче потрапити. Він хоче потрапити до міськради. скрикнув сміючись, професор. Татко, не пустуй. З докором мовила Ірен «Ви помиляєтесь, професоре», – відповів Славенко «Громадське навантаження я теж залічую до великих прикростів нашої доби Але я бачу і її незрівнянні прикмети Доба так званої диктатури пролетаріату є насправді доба боротьби розуму за абсолютну першість Він на мить спинився, немов даючи усвідомити враження від своїх слів а потім заговорив трохи міцнішим голосом з неприємними нотками самовпевненості. Тим голосом, яким читав лекції студентам. І коли це зрозуміти, тоді в іншому світлі стане перед нами справа хоча б з тим самим достатком. Влада речі над людиною – це найганебніша влада. Найбільша перешкода до перемоги розуму. Щоб побороти її, треба було річ скомпрометувати принизити достаток у психології цілого громадянства. І коли зараз, купуючи чергове вбрання, ви не почуваєте вже чистої радости, коли ваше чуття від придбання речі вже подвоєне, то це перший удар по віковічній владі матеріального. Її треба зруйнувати. Людність загине, якщо їй не пощастить сконцентрувати усі свої сили у вищих, розумових сферах діяльності. Нова людина буде байдужа до кольору вбрання й до смаку їжі Та зате знатиме смак розумової радости Новий побут полягатиме в суворому спрощенні всіх матеріальних та чуттєвих потреб Тут досить буде статистики й розподілу Людина втратить до них інтерес, бо зійде на вищий поверх свого існування Вона більше буде жити духовним і менше матеріальним От у чим я обачаю справжній поступ людськості що підлягає необлаганному економічному рушієві. Земна людськість зростає, і кожного нового зайду на землі треба нагодувати, одягти й узути, зрісти людськостей обмеженість ресурсів нашої планети. Оці два чинники об'єктивно ведуть нас до перемоги розуму, чи, як кажуть тепер, до комунізму. «Степане Григоровичу хоча б гостя посоромився!» – скрикнула стара професорова – Славетний терапевт, що до нього лікуватись їздили з усього Союзу, в нападі безпосередньої радости влучив дружині хлібною кулькою просто в ніс. «Ха-ха-ха!» засміявся він. «Ірусько, серденько цукро мені!» «Так із вас завзятий комуніст?» – лагідно запитала Ірен, подаючи цукор. «А тож?» – відповів Славенко – я почуваю себе цілком пристосованим до життя в комуністичній громаді На жаль, це справа дуже далекого майбутнього, хоч подих його вже зараз почувається Перед усім до розумових інтересів покликано широкі маси, які жили досі нікчемним тваринним побутом Науку звільнено від усяких ідеалістичних забобонів, поставлено їй виразну і високу мету безпосередньо служити людям у боротьбі з природою. Від цього, правда, потерпіли деякі псевдонауки, як-от історія літератури і інші до неї подібні, які зведено на другорядну роль супротиточних наук, що творять реальні пожиточні цінності. Я, зрештою, навіть не розумію, як взагалі література, розумію тут літературу ненаукову, могла стати об'єктом дослідження, щоправда, Звернувся він до Ірен. Ви тут зі мною не погодитесь? Ви читаєте балетристику, любите мистецтво? А от ж, тут маємо трохи різні смаки посміхнулась Ірен. Але Ірен не так багато й читає зауважила мати. Я це цілком розумію, і коли хочете, виправдовую сказав Славенко. А літератори наші пищать сказав професор, беручи улюблене тістечко Наполеон. «У мене лікується один від виразки шлункової. Чудовий хлопець! Так каже, що заїдає їх! Якесь замовлення заїдає!» Причина розпочу, що охопив, скільки відомо мені, найкращих представників літератури, сказав Славенко. «Полягає в тому, що література і мистецтво взагалі не спроможні вже своїми способами виконувати соціалістичне замовлення». Атож, він так і сказав. Соціалістичне замовлення. скрикнув професор. Соціалістичне замовлення, тобто відбивати дух нашої доби, провадив Славенко, злегка вклонившись, професорові. Його може виконати тільки наука. Зрештою, мистецтво постало як наслідок нерозуміння природи й життя. Це нерозуміння митець переносить не розв'язуючи в художній твір, дістаючи в цьому ілюзорне заспокоєння, якого зазнають і ті, хто в тій чи тій формі цей твір сприймає відтворити нерозуміння, а не знищити його. От противно науці основна прикмета мистецтва. Звичайно, воно промовляє ще до нашої відсталості, до нашої неорганізованості, що ми взяли в спадок від минулої півкультури і що в нас цілком зрозуміла і виправдана, як я й казав вам, Ірен. Але це в нас, інтелігентах, що мусили перетравити так звану буржуазну цивілізацію, яка суттю своєю є тільки переходовий ступінь до справжньої цивілізації. І зовсім незрозуміла річ, коли дехто підтримує теорію нового мистецтва, мистецтво для робітничої кляси. «Ах, ці письменники надзвичайно нудно пишуть». Сказала Ірен «Я теж не підтримую їхньої теорії» Інакше вони й не можуть писати Це залежить не від їхньої нездарності, а від цілком об'єктивних причин Вони є жертвами непрощенної традиції Вони чинять замах із нікчемними засобами Нова робітнича кляса, чи сказати точніше, новий пагінець людськости, що зростає за загальними законами еволюції і, зокрема, за законами Євгеніки, якраз і мусить визначатися високим щаблем духовної організованості, який виключає потребу мистецтва. Робітничу клясу, нових людей, надзвичайно влучно схарактеризував Кайзерлінг в одній з своїх робіт. Нова людина, на його думку, є тип шофера, простий, бадьорий і взброєний практичними, власне, технічними знаннями. На Заході, справді, "Є мода на шоферів", зауважила Ірен. "Вона має, як бачите, глибші підвалини", сказав Славенко. "Я цілком пристаю на чудове кайзерлінгове визначення, яке з одного боку поширює наше щоденне розуміння робітничої класи як носія нових ідеалів, бо тип шофера включає в себе все поступове, від робітника заводу до працівника науки, але з другого боку і звужує його" відтинаючи міщанські елементи робітництва, які треба визнати за чималі, хоч би на підставі зацікавлення красним письменством, бо мистецтво для людини вищої організації є такий самий анахронізм, як і ворожіння на кавній гущі. хе засміявся професор. Марія Миколаївна теж посміхнулась. «І мені дуже приємно відзначати, – вів Славенко – що всередині самого мистецтва зароджується його заперечення. Певна частина митців дійшла вже до розуміння нікчемності мистецтва в наш час і підносить гасло звести його до ролі «спорту». «Цих піонерів я щиро вітаю, бо тільки спорт і наука можуть відродити людськість». «Моє зауваження про мистецтво, – додав він, – можуть видатись занадто загальними, бо грунтується на уривкових відомостях» але вони цілком випливають з моєї концепції нової людини і зверхності ролі розуму за нашої доби. Зверніть увагу на наше прагнення зорганізувати час, зорганізувати відпочинок, роботу, і примат розуму в нашій психології стане вам цілком очевидний. Раціоналізація. Не тільки виробництва, а й цілого життя. Це є високе гасло нашої доби. В цьому розумінні ми йдемо за заповітами Великої Французької революції. Ступаємо в сліди великого Робесп'єра, що над гільйотиною підніс культ богині розуму. Звичайно, ми відмовляємось від смішних зовнішніх атрибутів цього культу. Ми занадто вже виросли для цього. Але Робесп'єрова спроба. Хай навіть проти нашого розгону дитяча. Становить... Як це? Ви маєте допомогти мені поетично висловитись. Раптом звернувся він, посміхаючись до молодої господині. «Я хотів ужити тут музичного терміну, яким означають «вступ до опери». «Увертюра», – сказала Ірен. «Дуже дякую. Отже, становить увертюру до великої опери розуму. Оце ті міркування, що примиряють мене з невигодами нашого життя, які походять здебільшого від консервативності нашої психіки». Та ми вже всі чудово примирились, сказав професор. Я не примирюсь, не можу. скрикнула Марія Миколаївна, згадавши санів, яких загибель вона призвичаїлась ставити на карп большевізмові, дарма що один з них поліг на імперіалістичній війні. Ти надто нервова, мамо, холодно промовила Ірен. В цю мить на дверях з'явилася Палагія. «Там по вас, Степане Григоровичу, приїхали», – сказала вона. «Так-так», е, – скрикнув професор. «Я й забув, у мене консиліум о восьмій. Ви бачите, я навіть чаю не напився. Іду-іду!» – крикнув він Пелагеї. «Чудово, Марусю!» – звернувся він до дружини. «Нагодуй мені, знаєш, літературу про шлункові хвороби і торішні мої записки підбери. Завтра лекція». «У вас незрівнянна дружина», – сказав Юрій Олександрович, прощаючись із ним. «Вона і лекцію за мене прочитає. Чудова! Іду, іду!» крикнув ще раз професор і вибіг. Чи певніше викотився з кімнати? Бо кусенький був і товстий. «Жінка повинна бути помічником своєму чоловікові. Так мене виховано і так я виховувала». «Мамо, піди доглянь, щоб батько не забув чого», сказала Ірен. «Хочете ще чаю, Юрію Олександровичу?» – спитала Ірен, коли вони залишились на самоті. «Ні, дуже дякую», – сказав Славенко. «Я вилюв би краще попросити, щоб ви заграли щось». А, ага, ворог мистецтва, ви любите музику?» «Кожен має свої хибкості, Ірен». У вітальні Ірен сіла до роялю, а Славенко вигідно пірнув у м'який фотель». «Дозволите курити?» – спитав він, добуваючи шкіряного цигарника. «Прошу», – відповіла господиня, розгортаючи вальси Шопена. Славенко не розумів музики і не почував великої потреби її слухати. Але в домі професора Маркевича він виявляв деяку пошану до цього мистецтва з двох важливих міркувань. Передусім це тішило Ірен. По-друге, усувало йому потребу з нею на самоті говорити. Він почував, що їхнє знайомство дійшло вже до того ступня, коли взаємини повинні бути з'ясовані, але відкладав надалі остаточну розмову, хоч для себе цю справу вже остаточно вирішив. Ірен, він був певен, також розв'язала її, але тільки мовчазна згода була між ними, а жодного слова про шлюб чи тим більше про кохання ще не сказано. Знову таки дві причини зумовлювали його зволікання. Насамперед, робота його не була ще скінчена, а крім того, десь спота йому все-таки не хотілося зміняти свого холостяцького в систематизованого життя. Це, зрештою, великий клопіт. Думав він про шлюб. Потім, звичайно, все знову внормувалося б, але треба було зламати попередній побут, і в цьому була непоборна прикрість». Юрій Олександрович чудово уявляв собі, як розподілятиметься його майбутнє доба в подружньому житті. Добре знав, у якій кімнаті він тут житиме, навіть прикинув уже, як розташувати в ній свої книжки. А проте нехідь до кардинальної зміни звиклого оточення весь час його стримувала. Як-не-як, -як, а йому доведеться виконувати зовнішні родинні функції, до яких треба буде звикати Щодня, наприклад, він бачитиметься І муситиме розмовляти з її батьками Які його аж ніяк не цікавили Але забрати Ірен з батьківського дому Шукати нове помешкання І устатковувати його Було б йому ще страшнішими тортурами Нічого не вдієш Закінчу ось роботу Той оженюся Подумав він, пускаючи дим Власне, Юрій Олександрович уже всі питання розв'язав, крім статтєвого. За юнацьких років він, як і чимало юнаків, задовольняв свої молоді потреби самостійно, а до жінок почував острах і зневагу. Потім, трохи змужнівши, поборов у собі цю звичку, тільки через шкідливість її, і довгий час жив зі своєю робітницею, яка через невимогливість свою не ставила йому жодних претензій. Абсолютно не зв'язувала його, отже й не заваджила йому в науковій праці, де він худко поступував. Навпаки, вона навіть посередньо допомагала науці, дбаючи про вигоди молодого вченого. Але непередбачені родинні обставини покликали хатню робітницю назад, на село, звідки вона була приїхала. Юрій Олександрович лишився без жіночої підтримки. Тоді він вирішив до цього питання вже не вертатись.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 де пристойно було з'являтись і де, крім самих вчених, великою кількістю бували їхні родини. Там він познайомився з Ірен, яка йому сподобалась, і відразу видалась відповідною на роль серйозної, розумної і привабливої дружини. Вона відповіла йому мовчазною згодою, і відтоді Юрій Олександрович відчув величезне полегшення. Тепер він мав що відповісти своїм розбурханим чуттям і вони, як це часто з людськими чуттями буває, ускромнились від поважної перспективи майбутнього заспокоєння. «Вона справді цікава», – подумав він, дивлячись крізь звоє тютюнового диму на освітлений профіль Ірен. «Добре було б зараз підійти і так обійняти її. Але тоді треба було б говорити про одружіння. Відкладімо».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 «То симфонію Гріга, яку я вивчила зграю вам іншим разом», – сказала Ірен, сідаючи коло нього. «Прошу ціарку, як посувається ваша робота?» «Я цілком з неї вдоволений», – сказав молодий вчений. Чергова серія «Проб» кінчається цими днями. Вона трохи затрималась через невстаткованість нашої лабораторії. Наступну серію безпосередньо з попередньою зв'язану –